El hamdulillahi والصلاه والسلامa ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në vazhdim, vazhdojmë me temën ton në lidhje me akidin e murxhivëve. Kemi folur, domethënë, më në mësimet e kaluara, kemi treguar disa fakte, përfshëmos edhe çmavon në midis islamit, is e cili vërteton ez exactsin e akidesa renesone të xhamatit në lidhje me çështën e imanit. Gjithashtu Të reguam në nësimin e kaluar Mëndimit e grupeve në lidim Në qështë e njëmanit Të reguam Mëndimit e në hlisonerit e murgjive, Të reguam mëndimit e morgjive Sirit ishin tre grupe Gjithashtu të reguam mëndimit e Khaurishve dhe muatezileve Ate u bojnë gjesh grupe gjesej Ta, në gjesh grupe të cilat Në shprejo mëndimit e tyre të Edhe sot do flasim e nejnë Në laut por argumentet që kanë përdorur grupet e humbura kanë për qëllim burxhiet me gjithë llojit e tyre në lidhje me çështjen e imamit. Ata kanë përdorur disa argumente, edhe e çuditshme ajo që të thotë argumentesh, soti përdorin shumë njerëz edhe pse ata pretendojnë që kanë kryer sunetin e xhamatit. Nëse dëgjoj në dokumente këimpër të çuditë vet. Për të shikuar domodin që, që jo të gjithë ata njerëz që pretendojnë se kanë bërë sunetin do të janë tillë. Edhe pse me gojë shprehin ndëmijën e sunetit që ata me e, realitetin e tyre, me mënyrë e argumentimit, ata në në të regojnë të kundër dhe nësaj. Ne të regojmë në mësime të kaluara, që shpëtimi i njëriju të më thënë e, bëhet, kur njëriju të më thënë beson me zemër, dhe me e shprejh me bojë, dhe përme gjimë tërë. Dhe kjo në më nëshë në qështë e cila është seruar me argumentë të Koranit, të kuptimit se leve dhe i gjma u tyre. Që kjo qështi nuk ka në vërbër diskutim ma. Qështi gjithë që ndronë nga ka ardhur humbje e këtyre grupët humbëra. Humbje e tyre ka ardhur nga që ata kanë marrë disa argumente dhe kanë në nëndisë atjera. Edhe kjo është problematika në përgjësi e grupët humbëra. Edhe kjo ndë i qështi, dëmën është qështi rëndësishme, edhe të mbajtur vath në v Çdo njeriu i cili dëshiron të sfutoj, nëse nëse njëu dëshiron të sfutojë me humbje, duhet të marrë të gjitha argumentet dhe të të të shikojë të gjitha ato që nxjerrë rezultatin që duhet aty të ndihme argumentimin. Nëse njëriu me disa argumente edhe le të disa të tjera ai humbet. Edhe çka në momentin ky lë problematike ndodhe në shumë çështje të tjera to po a ta qides, po do të sigurojë që të humbura, ata marrin argumente, lënda të tjera dhe humbin. Edhe argumentet që portojnë ata, quhen ndryshë shumë bogat dyshime, quhen dyshime sepse ato përmbajnë më shumë se një kuptim. Përmbajnë më shumë se një kuptim, edhe një mund të kuptoj për sa diçka ose diçka tjetër ose një diçka të tretë, në një kohë që argumentet e qartëta i lënë mjaft. dhe në çështjen ton këta njerëz të cilët pretendojnë domonin që kanë të vërtetën kanë lënë mnyjan i xmaul në selefve edhe kuptimin e sahabëve dhe të tabiinëve në lidhje me çështjen e, e imamit. Ështu që këta çëndoth marrin ato argumente që janë hadithe të profetit sa selam, por rikuptojnë ato në një lloj forme në cilën si ka kuptuar askush para tyre. Përdorin hadithin, hadithin e madh për shembull Së të shë si kur vedhëm këta hadith muadhit ka arte këta Edhe pjerë për aktuar se ka njoktu dhe hadith dhe këta po e shpjegventesh me mëndirë të të shumë përqje në të tëre Kështë që kjo është problematika kërësore e të gjithë njerë që humbin që ata i mund të përdojnë në disa argumente që janë të sakë nga levetare Por mënyre së si kuptojnë atë atë argumente, jenë krejt në kundështim me të vërtetën ato bien ndeshme të vërtetën të cilën e ka e ka zbritur Allahu subhanahu teala profetit sallallahu alaihi wasalam. Ëh shembull tutur por një proteci kemi ne është shembulli për shkakun e çështjes së imanit, për cinë kanë rënë dakord selepët që që imani është fjalë dhe vepra. Edhe kanë rënë dakord gjithashtu që fjalët nuk bëjnë dobipa veprat. Edhe që imani është me panim, domthonë panim me zemër është dhe, dhe shprejë me gojë dhe vebër me gjimëtyrë nuk vlenë asë njerë për këtyrë për këta a nuk do thot kjo dhe gjithë kjo i gjma do më thënë që këto argumentet cilët këta i përdojnë sotë të nuk dalin nga kjo dhe ideje për desa të gjithë të se lefë do më thënë kanë bajtë kanë rëndë akord për të të të shështje që nuk ka iman, po vepra, atë të gjitha argumentet që ata i përdorin, i bie që to ose kanë të ly kuptimin që po mendojnë, ta ose i bie që ata po seri po janë dakord për diçka që është gabim në të vërtetë. Ë, kështu që kjo është çështje e rëndësishme, që po shikosh do të mund argumentimin e tyre, ata do përmendin hadithe, shembull, do përmendin hadithe, të cilët i kanë transmetuar puktë po sahabë, të cilët kanë rënë dakord që pa pa, pa vepra nuk ka iman. Më dhe nga njëra në sahabët bëjën dhe korë, që pa vepar nuk ka imanë Panamanës nuk ka imanë I gjmau i tërë që e kënë përmën në lartë Nga anët jetë të asmetën të hadithi që këta njërës që janë murgjit Kuptojnë për i tërës që këta hadithi dhe hedhin posht i deni që imani duhet patit këtë dhe vepra Shqë që si pas tyre, i gjmau i se lepë bëjën në kontradit me këto argumente dhe në më thënë në gjithës është farë e vërtetë por këta kanë keq kuptuar të to dhe kanë, kanë marë për tërë atë që nuk kupto për tërë në vërtetë Shevthimini të gjithë argumentet që këta i kam përdor e, në të, të qështë i kam danë 4 loje dhe sa përdi një dhe më thënë Shevthimini ka folur të për qështën e gjykimit në nësë në mazit edhe kur flitë për gjykimit në nësë në mazit flitë të një të nj së si sfidëtohu për paradhë që lë punën, sepse kur flitet që lënë se namazin e Qafir, domthonjë që ai që i lënë gjithë punën dhe namazet tjera, akon më Qafir. E nuk diskuton fjalë çështë ti. Kështu që, që domthonjë këtu dietar ka përmendur argumentimin që ka treguar dietar për lënë se namazet, për treguar që ai hiqë le namazet dhe të tjera përveç namazit, akon domthonjë hyn hyn shum herë më shumë, shumë saka që në namazin në të çështje. Edhe ka përmendur shehimini që ata persona cilë të cilët thonë që lënë se namaz nuk u Qafir, Argumentet që kanë përdorur ata janë katër lloje. Lloji i parë, një nat argumente të cilën në të vërtetë nuk flasin, nuk flasin për temën, nuk kanë lidhje fare, domthonë nuk kanë er argument për temën. Shembull, sheh Allahu madhuar, ju thot inna lillahi wa inna ilaihi raji, ju shkemi ju edhe furomatun dhaalikalimisha. Allahu madhuar nuk e fal ti bëdë ti shok, por fal për veç çfarë dëshiroj. Që Allahu nuk e fal ti bëdë ti shoket, ai fal, fal për veç çfarë, çoj për kthyer në taham për veç çfarë. Fadiki sot më thënë si u themi, thot këtu ma done dhe ali, kuptimi është poshtë kësaj dhe jo përveç kësaj. Do për nuk falet poshtë kësaj, do nuk për treguar doon që çfarë është poshtë cirkut falet, kurse çfarë është në rangu të cirkut nuk falet. Kështu që don këtu flitet domoshem për gjunave që janë poshtë gradës së cirkut, jo për gjunave që janë në gradën e cirkut si kufrë i mall, edhe pse kufrët e cirkut janë ë shumë afër të qenit sinonime. Kjo është një argument por shojmë çfarë thon këta, Allahu nuk fal nuk fal vetëm shirkun, se jetë i fal dhe në lënë namazet nuk është shirku, kjo është e vërtetë. Sepse ë këtu ajit Kur'ani thot nuk fal shirkun, por fal atë që janë poshtë shirkut. Dhe ne pretendojmë që lënë namazet nuk është poshtë shirkut, por është në nivel më të, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë 100000 personit dhe shirkut dhe kufrit e lënë namazin, kështu që tregon që ai person që lënë namazin a i person ka rënë në shikë dhe në kufrë si pas të teksit të, të, të, të, të fjallis profetit Shalambar. Kjo është loj pa argumente që përdojnë taj që dëmënë të vërtet janë nja shteme. Argumente dhe dhyta, janë argumente të përgjithshme. Përdojnë të argument përgjithshme. Ato ashme, në përme një ashtë, në dojnë të të regojnë një ide të gjerë, por që nuk ajo në të vërtet dhe më nuk do të thotë që lënë si në vazit nuk është nuk do të thotë më në mënyrë të prerë. Shembull, këta kanë përmendur hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, hadithi me Auadhit, çdo person që dëshmon se nuk ka thaudhur titë për Allahu dhe Muhamedit, robëti i dëguar i tij, ja bën Allahu haram ziarën. Edhe këtu ku thotë don që kush dëshmon që askush nuk e meriton ta thaudrohet me Allahu dhe Muhamedit, robëti i dëguar i tij, ja bën Allahu haram ziarën. Kjo zbihen ndaj me çështën e madhe, pse ky është hadith i përgjithshëm. Hadith i përgjithshëm. Kurse namazi është është hadith specifik, i cili vetë përmban specifikë, edhe do vici erimi sa më mbaro për të flasur për këtë hadith, për njërin hadith. Dhe do të tregoj domosdoshmë që nuk ka konditë me vetë mes tyre sepse ku thot Profeti e thremë që kush dëshmon "Fale lillahi Muhammedur Rasulullah", nuk është qëllimi këtu domosdoshmë që kush thot vetëm këtë, edhe ai shpotoj se çfarë do të bëjë. Qëllimi është domosdoshmë që i jep hakun këtë fjalë me gjithkusën sa që ka ajo. Edhe për kushtet e kësaj është një lutje namazin. Kërë të fa namazin, dhe më dhe që të kërë i punë të mira, dhe gjegjit dhe, dhe thot që nëse i personë nuk e fa namazin, dhe aqë më keqë nuk më në asni për i punë vëtë islamit, dhe shako më më largë, atë e në më një që s'ja ka dhënë haku nësej fjale. Nuk e ka dhënë haku nësej fjale, shuqë dhe më dhënë në hadidhi që përmëndi në ta, është i përqisëshëm, kurse hadidhi të cil Argumente spesifike jam më primare Së argumente përgjithshme Do të rëkoj një shemu konkret nga jetë Që ta kuptonim e mi për që bëdhë fjallë Shemu, nëse në shkruajmë aty të dera Ndalo të hyrja për leje dhe dhe, Nuk të isohet aty të më dhëse për këndalo të hyrja për leje Ndalo të hyrja për leje Ndalo të hyrja për leje Ndalo të kush dhe që shikohet Ndalo të hyrja për leje Mi më pasaj ti Por ja shton disa persono u thu me gojë atë, ti të lejo ti të shpallej. Ti të lejo ti të shpallej, ti të lejo ti të shpallej. Në mëdhën bëhet përjashtime nga rregullit përgjithshëm. Atëherë, e që e di vetë që ka marr leje, shek ka dorë leje ti hyj për leje, s'ka problem me ty. Kurse ai që nuk e di këtë gjë të tillë, ai thon prito këtu të lejo me palej, të syt palej. Atëherë, domodin kjo është e përgjithshme e fjalë që shkruhet është e përgjithshme, kurse ajo që i thotë disa njerëz në çka specifike dhe kur ti thua diçka specifike, nuk thua më pasaj apo jo bashkuru ato që ndo nuk lejohet pa leje, domethënë pse nuk thua motë hyr pa leje. Kjo është budallik pastaj, diskutojmë. Sepse ai këtë lloj e ka e ka vendosur për vërtet përgjithshme, por ka përjashtuar pse disa persona, që domunërisht nuk nuk hyn këtu. Kështu dhe argumentet domunë kur janë argumentet përgjithshme, në sado specifikojnë disa disa raste, ato ato që specifikohen domunërisht janë më parsore sesa argumentet përgjithshme në vendin e vet. Uh, Lojtër të argumenteve që përmëndi ta, njënë ato argumente të cilat janë të përgjithshme, por ato janë të kufizuara, të këtë vetë ajo tek si tyre, janë të kufizuara me disa të cilësi dhe kushte. Shemulta thonë, ka thonë profetin s.a.s. Ja ka borë Allah në haram ziari në ti personit cilë i thotë, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj Ka thon kush e thotë do të gjejmë fjalën e vëllamisinqëtet. Thein po, kjo është vërtet e përgjithshme që kush e thotë, kush e thotë domun që është për të gjithë. Kush e thotë doli fjalë, bëhet han zjarri. Çështja është i ky hadith vërtet është i përgjithshëm për të gjithë, për gjithë, dhe se ky ka të rënduar një cilsi. Që kush i përgjithshëm për të gjithë, për gjithë ata që e thonë të lloj fjalë dhe kanë këtë lloj cilësie që është sinqeriteti. Dhe këto fjalë sinqeriteti që do të u duket diçka këshullimtare, ajo është ajo aq e rëndësishme. Ajë që nëzishme sa patë njeri ju nuk shtuton Edhe nuk ka mundë si që një përson të disinqert Kura i nuk fale thare Ose kura i nuk bën asë dhe punë një për Allah në më dërvar Se që sinceritet në shpune zemrës Edhe punët e zemrës Kanë lidhe në gushtë për punë të, të gjumëtyrëve Dhe nuk ka mundë si që një përson Të ketë punë zemre Punë të zemrës Sinceritet të shrujt për Allah Kura i nuk bën asë dhe punë i gjumëty janë ato argumente të cilat janë jashtë e megjithashtu flasin për çështje të tjera. Shembull, rasti hadithu Fudheve, si kam përmendur ata, i cili ka përmendur Fudheve hadithin që thotë do vi një kohë që Islami do zhduket. Kjo do të thotë në kornë fun, para se të bëhet kemi do zhduket Islami. Do ngjeni do ngjelet fjala la ilaha illallah, te plaqu dhe plaqë. Vetëm ato do të, të, të dinë, dhe nuk dinë as gjithëndër Islamin, nuk dinë ç'së si shpreh ta dinë, nuk dinë ç'është namazi. Nuk dim që është zekatin, nuk dim që është a gjërimi, nuk dim që është haqëgjit. Edhe i thot, transmitu e si hëdhejfës, e qëfar do bi u bëmë kërë fjallë të rënjërëzë? Edhe i thot, hëdhejfi i shpëton e zërë qëhënemit. Këta e kanë marrë, ta mërgjie dhe kanë gëzuar, ai shumë dhe, është tekë si qartë, argumentë shumë i qartë që ja. Por dhe të këto dhe nga e Allah shpëton. Edhe kanë harruar q Nuk din ç'është namazi, nuk din ç'është zakati, nuk din ç'është haxhi, nuk din ç'është xhegirimi. Dhe kjo nuk ka lidhje me temën ton fare. Se ne nuk po flasim sot për atë person i cili nuk i di ligjet e Islamit dhe nuk ka mundësi ti mësoj ato, por ne po flasim për ato njerëz secilat i din ato ose kanë mundësi ti dinë atë ti mësoni ato dhe nuk duan ti mësoni ato. Kështu që hadithi fit për një kohë veçantë kur njerëzit nuk kanë mundësi, ka më të dihtar, dije njerëz ditur muslimane nuk ka, s'ka mësoni. Karasot këjë person, me i personi cili ka gjëmit hapur, të të të zani pës vakte, mban hybë, mban mësime, edhe i nuk dhëtë e dihiqë, edhe zbënë nëzgjë, njësoj e të të dy, këta i karasot e të të dy e njësoj. Pasha allonë edhe dhësë kanë si ti njësoj. Atërë, kjo është përgjigje që je pësë tyre në aspektin e përgjishën për të gjithë argumente që kanë si dhe ta në lidi më qështje në akidesë e mër të cilën dashjë pa dashje sot e besoj shumë i si njerëz ka dhe kanë djuar hadithin ka thonë por të thosim la ilaha illallah kush të dha allahun xhenet. Edhe mendoj që njeriu me fjalën la ilaha illallah do shfutoi. Dhe do harrojnë që fjalë la ilaha illallah ka kushte shumë të rënda. Ka kushte shumë të rënda, nuk është çëllim i pamundur. Po qëllimi është, sicca do kush nuk ja realizon këto kushte, ai nuk ka sinqut musliman. Atë hadithi i para që kanë përmendur këta të cilët thonë Mërgjit dhe cilët e në argumentu me tëjë Që thonë njeri ju mund shpëtoj pa bërë punë të mira Mund shpëtoj pa bërë punë të mira Hadithi pash, hadithi i Abdullah ibn Amar ibn El Asit Thotë, do edhe dhe dhe dhe tekstin hadithi Dhe shkurtër Ka thonë profetit sënë Allah i sile Do thiret një person nga umeti Dite në kiametit për para dhithë krije Edhe do t'i trego në ti 99 registra Gjdo registrë Shkjo, gjdo registrë është i gjatë sa sa është shigimi. Domethënë si ke pazur çaçaf. Si si, si leto kështu oto, ajo njëri po ta hapësh ton sa shiko shigimi, ai i gjatë është letra e tij me gjunafe. Ka bër këtë këtë këtë me gjunafe. Njëra, ai ka 99 dilla. Ti shtrigjëm në gjitha 99, i bën domethënë gjë shumë adversore, gjë shumë shumë e rëndë domethënë kishë për çellim, jo më adversore me kuptimin e mirë tjetër, me kuptimin e keq. Allahu na ruajt. 99 registra Plot me gjunafe Njeri për, për të të hapër së shkoj shikimi Edhe i thotë Allah i më dhurë A i mohon pëto Thotë a jo o zotë nuk muhoja zhje Thotë a të kanë bërë për drejtësi me legit që kanë shkutur Thotë jo nuk kërë për drejtësi I thotë thot, Allah i më dhurë A ke se vape Edhe i treme të personi I thotë nuk kam o zotë I thotë Allah i më dhurë Po ti te këne ke se vape Nuk i thotë një se vape Po ke se vape Hasenat, edhe ty sot nuk të bëhet pëdrejsi në dhe atë e i nëziret që ka parë për gjitur një registrave i nëziret një bitaka bitaka një nëramet dhe në të së pletër të të në të i se shkujtu La ilahi lëllat në është një, një lojfjali që ka thënë dikur La ilahi lëllat në mundhë në është musliman ka ju në islam ka thënë La ilahi lëllat edhe i thotë kë person thot, o, Zot, e që farë mund bëjë kjo për gjitur një registrave dhe thot Allahu i mëdhuruar ti nuk të bëhet padërtici sot. Edhe vendosen të gjithë rregjista në një ranë peshorës dhe vendosen këto bitaka në anën tjetër peshorës dhe rëndon këto bitaka vetëm e parë gjithë dëshmisës e hadethit. Rëndon dhe më fiton vetë Allahu më torë. Ja falë gjithë gjunafut. Një çnët. Tash i thon këta murgjit ton. Ky hadith tregon që ky person nuk ka pasur punë më të tjera për veç dëshmisës e hadethit. Kjo është ajë që duket qartë në hadithi nuk është përmandur në të asë në gjithjetën. Dhe kush thotë që këtu ka pasur punë të tjera për e veç që hadetit, ajë duhet betohë për të këllahu sepse ajë ka pretenduaj që profetës sëremë se ka përmandur dhe gjithu të përmandur në hadith. Më nështë të trejmë të shodonë, kjo është terrorizm ideologikë, më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Domthonë që do të përmendni në formën e tij 3, o kujdes sa që po përmend shumë po akuzojnë po, po, profetson Allahu po, subhanahu për çësa themi që pasa diçka tjetër këtu. Të di jasht shumë tës. Atë i themi ë pikë e parë të përgjigjes. Ky personi i cili ka thënë ther la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, këtu profetson nuk ka përmendë diçka tjetër, ka thënë vetëm ka thënë la ilaha muhammedur rasulullah. Pra ikon Nuk ka thënë e ka thënë me sinceritet, pas sinceritet, me, me vërdëcine zemës, pa vërdëcine zemës, se ka përmën faqtë dhe qështë i, qështë e sinceritetet. I dhejmi, këtë personi që ka thënë të gjë, a e ka thënë me sinceritet, apë e ka thënë pas sinceritet? Nësa ata thënë e ka thënë me sinceritet, atër e thejmi, dhe më thënë që këfja, nuk bëgë pje vetme, të pjeve të me, pasë të së gjërë tjera. Pasë ka të së gjërë tjera, dhe më th Edhe e diet domthonë që ajo pasi qytet nuk mund të bëj. Domthonë dietun, por këta kanë dogj diyetare që fjala e Lajle lha la, la, po qesë dikush e thot pa pas sinqeritetin e zemrës, s'do të bëj. Atë u vulton te hadithi disa çështje të tjera përveç natyrës që ndodhen hadith, mund të sinqeritetes përmendën hadith. Në rregull? A ju u thosë tyr ju e pranoini që ju do ta dhënë sinqeritetin apo jo? Ata po qesë nuk e pranoin, ata bën si punë karramive që thon njeriu skupton Domthonjë ç'i njej u jot më sma do vend duhesh shkruaj me gojë. Do ata bile nuk e thon ta më mshkon. Ata e thon që do ta këdevë me zemër. Që ata e detyruar ta panojnë që ky person e ka thënë të lëfjanë me sinqeritet. Se përndysh nuk ka se si shpëton të kollajë më dorë. Po çesë që ka thënë me sinqeritet, themi ku ndodhet kjo e sinqeritet ton hadithtës në momentin të flasë. Feresinqeritet fare. Ku thotë vën ka thënë la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Në momentin feresinqeritet fare. Atër nëse ta thon, domodinë që kjo është marrë nga argumenta të tjera. A doje themi dhe këto tonet janë më nga argumentet e tjera. Atëherë domodin thotë kanë ndietarat. Kjo lloj fjalë që ka shprehur kë, ose është me sinqeritet ose pata. Nëse është me sinqeritet, atëherë domodin kjo është ajo të cilën ne kërkojmë. Fjala sinqeritet nuk është përmendur hadith, edhe me të e bërën, dhe megjithëse ju më bënë të domozoheshme që ky hadith ta përshifje në sinqeritetin, domodin sinqeritetin e zejmës, sepërndryshe nuk nuk quhet domodin fjala e tij saktë dhe ne themi djë, djë, djë një gjentë gjë. Pjene le në dha, në më thonë ka nëve për së gjithët, ka nëve dhe punët, se pa to nuk shuët e saktë. Për i gjithë e dytë, i themi, nuk është e sigur që këjë personi nuk ka kryer namaz, apo zekat, apo ajgjerime për haqqë. Sepse nuk përmëndet hadith që këjë si ka vebuar të lejgjerë të tila. Por kur në zinë hadith, në asfetën e përgjishë më thuet që ti thot tek ne sot ke se vape në minë shumës, dhe ty nuk bëdë sot për Qish domethën përdesa nuk e përmend dhe ka desavapë, se kush e anton nuk përmend përveç festën e vallë, domon konkretisht. Qish domethën ideja është që përdesa nuk përmend dhe që nuk u shpalu, nuk thuhet që nuk u shpalu, s'ke si, si e mohon ndonjë në mënyrë të prerë. Përgjigje e tretë. Fa famë sipër që fjala sinqeriteti, domon sinqeriteti nuk përmend në hadith fare. Edhe ky person i cili thotë domon që e, personi i cili thotë se njeriu shpëton me fen la ilallah, nëse ai pretendon që njeriu shpëton pa pasur punë të zemrës, atëherë kjo është akide më e keq se akide çehjive. Nëse ai panon që duhet patjetë punë të zemrës, i themi ku i jete punë të zemrës sikur në hadith përmend në punë të zemrës. Nuk thotë hadith fare që ky person ka pasur punë zemrë. Thotë vetëm ka shprehë me gojë. Ku i jete punë të zemrës? O ti morr nga disa ditë të tëra. A e panon veç që do të marrë zë ditë të tëra? Për dhe e po, atër dhe njëve gjukimin që personit duhet du të falë në mazë, duhet të bëjë vepra, që të quatë fjallë e lele, nëllë e sakë të kejë mërë nga ti të tjera. Qartë? Përgjitje e katërt. Vete më rëgjitë e parënojnë, edhe kjo është një preplikëve më kërësore të në të qërështje, që kjo dhe veprimi që të ndodhër të ndodhër të ndodhër të ndodhër të ndodh që do këtë prej muslimave që do hynë në gjëhnem, që do hynë gjëhnem, edhe dhjith që të gjithë muslimave të rekanë të bitakën në të cini shkujt lajnë lajnë Allah. Atëherë përse nuk kurë ndojt të gjithë që shkëtën gjithë a gjëhnemi. Përse nuk kurë ndojt të gjithë? Po që e se të hezim e parimin e ty që e sotë kushtë të lajnë Allah, pa brasën e punët mirë, a i dhe, dhe, dhe më dhe në është besimtar, i bia të shkëllifën dhe shfutoi, sigurisht se shfutoi edhe këtë, do të shfutoj të tjerët. Fakti që ai nuk gjith, i shfuton të gjithë, kjo tregon do që ai person i cili ka thënë këtë fjalë në këtë lloj forme, ka një lloj veçorie që saka të tjerat. Prandaj do mund dihet makide në insulë xhamadit që do ket musliman që do hynxhenem. Shumë do hynxhenem. Edhe këtë thonë edhe ua. Pse nuk i shfutoi la ilahe illallah-n? Pse fjala la ilahe nuk i shfutoi ta në xhenem kurse të shfutoi. Atë këtu pas ka diçka Dishka një sekret I cili dhe në kjo është shkaku Pëse kjo ka shpëtuar, kërsa tjetë nuk ka shpëtuar Nuk është tjeshtë Shprej i fjesë në Allah Por është sekreti i kësa i fjallë Shemë të të regojë dy, dy personat Cile shprej i fjesë në Allah Dhe i gjyko një vetë që taj nuk e njësoj Një person E ka mbushë dë janë në gjunafe Edhe pasaj thotë Laj, ilaj, Allah Dhe pëndohë të kallohë për atë që ka bërë Qart? mbas sa i vdesja mbas sa i vdesja takon Allahu me dorën të, të lë gjendje edhe një person tjetër e ka mbush dhunja në gjunafa thot la ilaha illallah pas sa mbas e, la ilaha illallah e mbush përsitje dhunja në gjunafa këta dy janë njësoj ë a mund thuash që dhe ky i dyti që ka rrethuar fill la ilaha allah nga të dyja anët me gjunafa si para si mbrapa me gjunafa njësoj se i cili, një person i cili mbaz gjunafa të tij Po ai lele Allah opendua dhe mbyll jetën me këto gjëje, njësoj edhe dy. A mundë të gjykimi fytar që është për këtë që jetën, si e mbyllën me Lajlellah jetën, diet njësoj si e pari? Subhanallahu. Kta e marrën këto vetëm e hadithi dhe e përgjigjsen për të gjithë. Edhe sipas tyre i bie, pasta sipas të hadithit, i bie që nuk aportojnë që ne mos një. Pse? Po the Lale Allah shton, hadithi kë të tregon? Të po the Lale Allah, bile hadithi nuk vjen, nuk vë kusht, as ta thosh me zemër hiç, po u thojmë goje. Në vend të ispas si haditën, po ta jepesh kështu tamam tamam drejt drejt drejt drejt drejt drejt drejt drejt drejt, kështu do të mund verbrish, pa shikuar argumente të tjera e bëjmën që këllë fjalë i bëkot do bin aty personi që thon pasinqëritë të fatë. Po s'formon kusht në çështjet e ndërtimit. Nëse ti e thua po ja ka dhe kusht të tjerë, po pse ti e di më, më tonë, është është shumë se dërgua Wall? Uton, she shikjo është çështë shumë e rëndësishme që feja merr në të gjitha argumentet fetare do vetëm me një. Për ndër dhe në këtë në rasin e i themi, në mëndon këtë personi që për derës e një të gjithë u me t'i islam, do fitoh kam prej sa i fjale si shfitoj kërë. Kjo të regonon që kjo lu i fjale pas ka një lu i fshetësie, nuk i bëgë dobi shdo kujtë. Po i bëgë dobi të disa personë që kanë disa të tëllësitëve të qanta, si rasin të personë që përmandu me për bërdalini me tyre. Të Pika e pestë sahabët kanë të reguar dhe të abijinët i gjmao në sahabëve edhe të abijinëve tre brezave që lënësi në mazit qafirë edhe po ata jënë vetë transmitusit i hadith, hadith bitakës edhe nuk dijet në dojnë që atyrë të, të të jetë, të jetë dukur problematikë këtë hadith në dojnë dhe të bjenë kundërsimi i gjmao në tyre thon, në ta vetë thonë, lënësi në mazit qafirë në ta vetë thonë hadithin bitakës që një përshën të shkotëm i pëllën e nëll Dhe nuk e në dukur kondrektorit të hadithi me gjmarrë. Qartë, kjo të regonë nëjë që kjo hadith për ta ka një kuptim tjetër, jo si kuptim që përndëmdojnë sotë më rëgjët. Këto janë përgjësishë, dhe më thënë përgjësishë të këndëm djetarë në lidhe me hadithin e bitakës. Hadithin e bitakës, dhe më dhe përkësaj kuptohet në në satë mashtruar një e njërë dhe përgjësi. E vëzën një hadith, ed Edhe shikoa do të më lëgjën se këto argumente sot po ti pyet shumicën e njerëzve nuk e di përgjigjen e këtij habiti. Nuk e di përgjigjen. Po dhe po kush është? Kush do të lejë vllazh foton? Edhe besoj që me vërtetë njeriu foton felallahu. Këto më i fjalë goje. Edhe ti shikoa mos ka shumë njerëz që rrin rrugëve me radh mbathë asfalt hinhas ndonjë dim para xhamin fotë lej Allah. pse e thua çarfit të thaj dhe lej Allah fot. Nikoj që fjalë lej Allah është fjalë që ka 7 kushte. Pozicionoj njëri një kryto kushte nuk qoftë musliman. Hadithin dy që kam përmendur ata është një hadith i gjatë, të cilin e transmeton Buhariu, Muslimi edhe të tjerë. Është goxha hadithi i gjatë dhe unë nuk kam dërmend të apo përmendoj gjithë, ndonë merr një kod gjatë, por qëllimi është që hadithi tregon për ditën e gjykimit, kur, domethënë, Allah subhanahu wa taala kërkon roberve të besimtarë që t'i bëjnë atë sërçe. Edhe atë i bëjnë sërçe besimtarat, munafiku u thurrizi, kafiri ndërkohë kanë hyrë gjithë që në xhenëm edhe më pas hy kush hyn xhënën për besimtarve edhe ndërmicimi ndërmicësohet domon për për, për grupe të ndryshme njerëzish e treqohet hadith treqohet që ndërmicësohet fillimpara të dalin nga xhënëmi ata persona që kanë në zemrën e tyre sa një dinar sa një dinar domon për ari me besim nga dalin e xhënërit pastaj dalin ata që kanë sa gjysmë dinarit besim në zemrën pastaj dalin ata të cilët kanë sa një thërmi një khajër në zemër. Pasaj, pasaj thonë me lajket, në hadith, thonë me lajket, o Allah, nuk kemi lën në gjëhnem, dike që ka khajër në ta. Që ka khajër në ta. Pastaj, thotë Allah i madhuruar, dëmjësuan me lajket, dëmjësuan profetën, dëmjësuan besimtarë, dhe nuk kanë gjenu vëtën se me i më shirëshmi, edhe merë kapë me dorën e ti një grupë në zjarë, dhe i nëzjerë ata pa bë Nuk kanë bërë puntë mjërë kurë, shë thua, lemë një amë nukhajën këptë. Nuk kanë bërë puntë mjërë kurë. Nuk kanë kryrë veprat mjërë kurë. Këllë e hadithi, në pamin e të të jashme, tësë kjo është përgjigja, duke të sikur në në gjëhnevi, do danë nëse një i se në besimtarë fare. Pamin e ashme qësh, po të që koshë vë vëvë mëndje, thotë fillin fare, do danë e të që kanë një dinar, 1 dinar Imam, thonë 1 dinar Imam. Pastaj ata që kanë sa gjysmë dinari, pastaj ata që kanë sa 1 thërmi, pastaj do të thonë me lagen nuk kanë gjen xhenem një që ka hajën ta. Uton? Në mund e i pasam, pastaj xhenëllau disa disa njerëz kanë bërë më punë mirë kurr. Domethënë i bie sikur këta njerëz si që kanë fare për i muslimanëve. Për këtë arsye me këtë hadith janë janë argumentuar disa grupe të humbura që nga xhenemi do dalin edhe xafira dhe do vërehet më së tart gjithçka nuk është vërtet fare domethënës. Në Edhe argumenti i tyre domun është është i kotë, sepse këtu nuk flitet për mosbesimtar, por flitet për besimtar. Dhe ëh hajeri që flitet në këtë hadith që ka në zemrën e tyre domun, hajeri fliz ka për qëllimin e për imanit. Dhe imani nuk përfshin imanin e zemrës, të gojës dhe të gjymtyrëve. Kërë thot nuk ka punuar punë mjerë kur Thonë mërgjietu Që dhimi është Nuk ka punuar punë mjerë Për e ka shprej më më gojë la E ka shprej më goj fjallin la ilahin nëllah E ka shprej më goj fjallin la ilahin nëllah Kurse gjehmijet Thonë e ka besuar me zemër Fjallin la ilahin nëllah Dhe fatikisht Kjo dhe hadithi Po ta marrë u qësish Duan të përdoj mërgjiet Kjo i bitjit argument Me i fujqishm për gjehmijet Sa pë Gjehmi e thonë, besime është vetëm për ta parnojsh me zemër Për parnojë zote me zemër, jem pra e god Edhe, si kur mos bësh asë i punë mirë Hadithu nuk ka punuar punë njërë kur Edhe punët e në të loje Punë të zemërës edhe punë të gjimëtyrve Punë të zemërës, sinceriteti, frika, shpresa, dëshuria, mështetja e mëra Kjartë, të ashti, nëse një person Nuk ka asë i për punë dhe zemërës fare Këthuj, s'ka bërë Sigurisht se nëse nuk bën në ugrimtyr nuk ka bërë punë mirë, që, që, dyjë që punë punë të dy që janë punë mirë, fundazë me punë gjymtyr. Kur thotë hadithi nuk ka bërë punë mirë, domethënë sikur hadithi i mohon ata dyja. Prandaj dhe xhemie domethënë mund argumento më të argumentojmë këtë hadith dhe thonë që ktu shpoton ai personin si nuk bëmë mjë, që nuk bën vepra të mira, ne ekojmë urgjë duke parlojtë dëgjë. Murdhisa para ni, o, ky pati ka pasur punë mirë në zemër. Sepse akidëtyr nuk e parë në të dëgjë jo, që një person të çut besimtar pa pasur vepra të mira. Aki te Murgiva. Domethën Murgiva thon që një person e pronon zotin me zemër, ka sinqeritet në zemër, e shpreh me goj, por nuk e pronon si veprë. Qartë? Atëu themi, po çesë ky person pas sa pasur punë të zemrës, ngaj gjë të punë të zemrës që kur në hadith thuhet nuk ka punë mira. Fohta nga argumentet tjera. Atëu themi dhe neve punë të gjymtyrë moh nga argumentet tjera. Qartë? jo, shuk, shukushi deri që merr argumente mbi të gjitha dhe pastaj nxjerr rezultati. Jo vetëm jo vetëm për një ose për dy argumente. Por derisa ata thonë nuk ka punë mira, edhe megjithatë ata kanë planuar që pas sa punë gjymtyrësh, pa pa pas pas pas punë, pas ka punë zemër dy person, Murxhiet, atëri thëmin ne që kanë lejuar atëh të ju të fusni punë të zemrës. Dhe pse thonë nuk pas sa punë mira, ata janë lejuar edhe për ne të themi që nuk ka punë mira edhe atë këtu punë gjymtyrë. Edhe sjarimi si kësaj vjen të shimë, vjen në nëvijim Sjarimi si kësaj është Sivion U themi tërë personave e, Të cilët thonë në që njëri ju pa vepra Më në shkëtoj Këta persona dhe më thonë në janë fale Për nuk janë fale, për nuk janë fale Në një ko që Në hadith vëtë e kundët e kësaj Vetë hadithi, vetë hadith Vëtë kundët të në të këthot Që ë do nxjerrni nga xhenemi të sa persona i fundit e tyre ata që nuk ka bërë punëra, edhe po tash i kosh tekstin e hadithit çfarë thuat ndër tëra, un nuk u laj të gjatë din sepse ishte i gjatë, por fatisht do të lexoj disa pjesë ti. Thotë që nxjerrni nga xhenemi me lajjet, xhenemelit, nxjerrni nga xhenemi, besën tar i nga xhenemi dhe thuhet ë i thon Allahu madhor nxjerrni, nxjerrni nga xhenemi dhe thotë i njohin ata nga shenja të sëds, kjo do të hadith. I njohin nga shenja të sëds dhe pastaj thot në fund të hadithit Thot edhe i fundit i këtyre personave, i fundit i këtyre personave është një person i cili dëgjon Xhanemën dhe drejtohet me fytyrën e Xhanetit. Nuk ka hyrën Xhanet, por drejtohet me fytyrën e Xhanetit, pastaj futet Allahut fundit. Thot i be bure tasmutu hadithit, ky është personi i fund që dëgjon Xhanemën. Hadithi thot që i fundit i këtyre, i kujturi i këtyre që i njohin me like-et nga shehja së shërdës. Kë tregojnë vetë hadith dhe sëshdes, të të vet ka ka ka, ka treguar domodin që këta persona për cilët thot nuk kanë bërë pun mirë kurr. Këta që kanë personi që që kanë fal. Për të thënë, kthejemi tek personi që ka falë. Atë pyetja është si ka mundësi që hadithi e mohon se kta kanë bërë punë mirë, po nuk kanë bërë punë mirë kur ata që kanë falur. Kjo është çështje shumë problematike domethënë që nuk kupton shumë i njerëzve për këtë hadith. Ë, në Islam kur thuhet për diçka që nuk u është bërë, nuk është qëllimi gjithmonë që nuk ka ekzistuar, por qëllimi është dhe mohimi saksisë së saj. Shembull, shkon një person te profeti sallallahu alaihi dhe sellem dhe fal dy rekat. Masi fal shkon te profetesorja kjo personazh ofroti epselam i thot profetesorin ktheu dhe falu se ti nuk je falur. Dhe ky shkon fal edhe një herë. Masi morr namazin shkon te profeti sallallau përsëri dhe i thot profeti sallallau ktheu dhe falu se ti nuk je falur për dyt. Pas sa shkon për të prapë i thot ktheu dhe falu tonë falja do dhe doalloj nuk di më mirë se kaç. Atëherë mëson profeti thon se të falet. Dhe e konzon namazin i kishe fal sigur nuk është fal hiç. A u falë? A krye veprimin e qëndrimit këmbëkuse është me po i bëri. Pse i tha profesor nuk e falur? Sepse qëllimi është nuk nuk e ke bërë atë gjë, nuk e fal, nuk është ti është ti se ke kryer atë, por do qëllimi që se ke kryer siç duhet. Kështu që kënga në Islamit dhe nga njerëzora, kur ti shikoni një person që s'e ka kryer domun punën siç duhet, i do të se ke bërë, s'ke bërë gjëtin, nuk e bërë gjë fare. Po? Po shkon për shume rregullon diçka për shume, e kush s'e ka bërë siç duhet, s'e ke bërë që sa jepu, që që nuk qet pun. E një dëgjese vetë këtu në reformën. Kur thotë për namazin, gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi ve sellem për atë person jo i cili po agjeron dit për ditësh, agjeron për ditë, jo ditë po ditë, po për ditë. Thotë profeti sallallahu alajhi ve sellem për të as nuk ka agjëruar, as nuk ka çel. Si, jak, si as nuk ka agjëruar, a nuk pa agjëruar për ditë. Fakti që ai kundësto si në urdhë, nuk agjëron siç duhet, kjo tregon që agjërimi i tij është i pavlerë. Ky është kuptimi. Edhe kur thotë profeti sallallahu alajhi ve sellem nuk ka bësuar Nuk ka besuar askush për ju derisa ai ka besuar vërtet. Problemi i tij është që ai besimi i tij mbahen disa pika për ne ka thënë përgjithsenë nuk ka besuar. Kjo kur mohon në këto ndër raste mohon vepra, thotë nuk ka bërë punë mirë ku. Nuk është qëllimi që ky person nuk ka bërë punë, nuk ka bërë punë. Ai ka bërë punë, por punët e tij nuk janë të mira. Për ne vetë teksa ditë nuk ka bërë punë të mira, më thotë nuk ka bërë punë. Meqenëse kjo është shumë e rëndësishme. Fjalë jo mund fare të mira, kjo është e gjithë selbi problemi që ne nuk e kuptojmë. Ta mendoj se po bërë pun, ato pa t'i du t'i në mira. Nikoj që e kë, kë u fal, për në mazit t'i si shte në maz. Tëpse në mazit që që t'i mazit t'i ti mirë. Ashtu që ka urdhur Allah dhe dhivuaj ti s.a.w. E për desa e nuk është i mirë, a e nuk është i, i, i mazit. Për tërësuj edhe e fundelim në ijadhi, kur ka fol të më dhënë në li e blu e kum e eh, eh, kum e eh, hsanu, ameli për t'i sëpërbuar i se kur që Më ka thënë mund mirë ndaj punë, më ka thënë ato punë që janë të sinqerta dhe që janë sipas sunetit. Domthonë puna e mirë, nuk qjo ti s'ta bësh, por ta bësh me sinqi. Pose bëjmë me cilësi të po dur, me standarde të dur, nuk qjo të punë. Kështu që pun. Shky, kur thotë profeti mos rellim që këta njerëz që do të dalin nga xhenemi nuk ka bërë punë mira, domthonë dhe që qëllimi ay është që këta njerëz si zgjitë e punëve të tyre pra kanë një zerro. E kuptoti dend? Para le të thonë nuk ka bërë punë mirë, jo se do s'kan bërë, sepse vetëm në hadithin, në këtë hadith, në ditën e hadithit thuhet çiktaj dajë xhenemi çakanta i jovin me like në shën e sestës do u nuk fal. Edhe i fundit i këty i dajë xhenemi, pseu i fundit thotë burrer vota ditit, ky është personi i fundit dajë xhenemi, thotë ky është për i tyre thotë që i jovin me like në shën e sestës. Atë edhe ti i fundit pas shën e sestës, atë ku bëhet vjalë që pas së çëm fal këym. Pas pas vepra punë, gjim dyrësh. Sigur thotë nuk ka po vepra të mira, qëllimi ojë që veprat e ti janë, ka dhënë gratë nuk ka vlerë. Ejë më tregoi një rë, një rast konkret të një personi i cili me vërtetai do hyjë në xhenet, edhe ai ka bërë me person dush, jan, jan, të dushëm përveç me ti janë pa vlerë. Ka treguar profeti sallallahu alaihi ve sallam, se do vinë një person ditën e gjykimit me se vabe samalet. Por ai ka shar finalin, ka ofenduar këtë, ka gjuhtuar atë, ka e ka bërë padrejti, ka bërë domthonë ka hyrë hakat i tjetrit, ka marrë pasurinë ditë pa drejt. Edhe këy i merr nga savabe, këy i merr nga savabe, këy merr nga savabe, këy merr nga savabe, derisa ta lënë trop pas savave fare. Edhe pastaj marrën gjynave zyja hedhin aty. Edhe gjithë nxjelen. Më thoni, ky personi, ky person ka vepra të mira? Ku ka vepra të mira ky? Ku i ka veprat e mira ky personi? Ky nuk ka. Vetëm vetë tek kanë marrë të tjerë. Shi që nëse thot për të që ky nuk ka vepra të mira kurrë, është mos e saktë. Që mos është saktë që ka vepra të mira kurrë, sepse veprat e tij që kishte bërë ky Uçi në tjerë, ato edhe pse ishin të mira, problemi i vërtet si që ndron që ishte bëruar do të kishte ruitur për veten e vet, po që ruhet për diktjetër. Por sa Gjynavi kishte bërë Gjynavi të ishte ronda, sa nuk i rujtën tot sapën e tij, prandaj ky hynjë ne, edhe s'ka as i llojë së vapi. I vetë të së vap të ngjelle ti nuk e marrin tot ato që kanë haku për marrë takaj kush është, e vetëm torri, isim. Fjalë lajme e Allah. Isimi i Allahut, por ti nuk e marrën tot ata, sepse ai është besimtar, nuk e bë shokoladot. Po da. ta e thosën se ndaj do doha. Ata marrin mali për disa vapa, nëse nuk ka mos vapa i hedhin gjunafet e tyre, derisa mbushët, ai sa meritë meritojë, edhe i hedhin xhehenim pa asnjë sema fare, do dënohet se do i bëjmë dhur, kur zojë përsheve ka xhehenim, për këtyr personjë s'kan bërë vepra të mira. E mundsh më kjo? Më se mundsh. Ka bërë vepra, ka bërë vepra, a ka bërë vepra? Ka bërë vepra. Domthonë ky qiu musliman ka bërë vetëm se vepra dhe nuk ka bërë vepra të mira. Pse? Sepse ai ka marrë tieret. Etja. Kështu që pretendimi që pretendojnë murxhiet që thonë përderisa në hadith thuajë që këy nuk ka bërë vepra të mira, vepra të mira kurr, ky është pretendimi kot. Edhe ky bie poshtë. Edhe nuk do të thotë domodin që personi i cili domodin ky person i till nuk ka bërë vepra, por thuhet më gjuhi ky person nuk ka bërë vepra siç duhet për arsye për një arsye që treguam. Dhe argumenti për të që evërteton dhe mbështet të gjithashtu është hadithja e atij personi që kishte vrarë 99 veta. Sho hadithi i personit që ka që kishte vrarë 99 veta. Tregohet që kur një person që vrar 99 veta don të pendohej, 95 të, të Allahu më më më i mëdhur, shkon tek, domethënë, lei se pasa pendohet, këy domethënë dhe pendimi i tij ishte që i thotë një dietar, shko e, në Filanshad në një vend tjetër se aty ka njerëz më të adhurosh Allahun aty dhe, dhe niset rrugës, rrugës, ky vdes. Edhe vinë me lajket. Çka thë me lajket? Nuk dinin se ku si ta ndalin. Vinë me lajket dënimi thonë, "Ky, ky do, ka vënë edhe në veda. Ja vëni për xelon." Vinë me lajket mushibës, "Ka ardhur i penduar tek Allahu." Kupton? Edhe në hadith thuhet që me lajket dënimi thonë, "Ky nuk ka bërë vepra të mira kurr." Këshu do, këshu do me lajket dënimi, "Nuk ka bërë vepra të mira kurr." Edhe atë më dërgon Allahu një melek, i cili o, e ndan domethënë të ë jukimin në mëtyre, edhe thot matni tokën. Ngtrash më afër asaj i tokon. Nëse është më afër fshatit nga Kaikur, ai është pronor Xhanit. Nëse është më në edhe, Masi, më afër fshatit ku po shkon, ai është pronor Xhanit, Xhanedit. Edhe pasi ishte më afër fshatit ku po shkonte dhe e, e, e mor me lagjet të mshirës. Çuditshme. Allahu nuk u ofos mshirën e tij. Ë qëllimi është këtu në hadithun nuk ka bërë vepra të mira. Fakti është ky, s'ka bërë vepra të mira. Për po përës ju vëtështë, duqe të lëvizit një pak Nuk ka bërë mirë kërë përësën? Farë? Ka bërë? Qa vebërë? Pendimi Pendimi? Pendimi një, e varje nuk ka varë mirë, e varje nuk ka varë që nuk Mija ja, të tilu nuk e ti që ka vërërë Aje po të kishe vërërë, po të kishe vërërë, shetanë, nuk e qënë të allohë dë, nuk e qënë të gjunafëtë? Nuk ështër, nuk ësht Uh, për sa për këtë personi, nën po të kishe qenë për për këtë që thotë, ai desh të dënuar. Pse? Sepse ata vërtet po nuk e gjën shejtan, po ti nuk e ka lejuar Allahu ti vras. Kupton kështu që ai ka vrar dhe nëse ai ka vrar, si ka vrar për hir të Allahut, po i ka vrar për një detesti. Kupton? Sidomos, sido që ti et, do të thonë, ka disa kufi ore dënimi dhe dhe i Islamit kur dënohet në Islam një person, nuk dënohet kur nuk pëlqejmues aty ai çon jukata çka jukata çon jukata vërteto çiko kthehet pendoj një gjukat, vërdetot, qikot, pe, nëse pendohet nëse nuk pendohet nuk është pranuar çdo kus i përqërit vetëshinë e ziranë edhe biu të tërë ose kur do të ho pse e vrao sepse nuk ka votë ligjit të islamit kjo është kjo është lojë pse nuk është paim apo çton këtëse Këtë pranojnë ligjin e njerëzve jo të pranojnë ligjin e islamit kupton ju që nuk funksionon asë ligji i thotë fare absolutisht që thotë pas së vrashit të tanë kupton Uh, ideja është zoni që më like i thon ai nuk ka bërë vepra të mira kur, por fatisht ai domodin ka bërë rre të mira. Veprat e mia që është venduar. Vepra dytë, e dytë e mirë ti je gjithë to hapa që ka hedhur, që janë pjesë të vendimit. Gjithë to hapa që ka hedhur për kur, qate, dhe të shkuar para fshatit, të gjithë to hapa çaj, nuk ka vepra vepra e mirë, e megjithë thaj me like nuk ka bërë vepra të mira kur. Qartë? Shi kur thot nuk ka bërë vepra të mira, nuk do thot që ai s'ka bërë asgjë. Po qëllimi është që mbas së do veprat i kanë qenë ai shumë të hija sa ekje mbuluar domethënë atë. Mi po shiko. Veprat shumë do të pçiha, mbyllen me vepra të mira, mund të thajë që një i shfuton. Kur s'veprat shumë do të mira, që mbyllun me të keqe, mund të shërpër njëri që tyn xhenë me hollën rujt. Kështu që fjala kur thuhet nuk ka bër vepra të mira, këtu nuk do të thotë që njëri nuk ka bër vepra, por do të thotë që veprat që ka bër ai, ose janë mira dhe kanë martirët, ose ato nuk janë të mira në vetvete se sikaj kryesisht duhet ato. Po ju çullojmë jasht domethën që ky hadith nuk është fare argument për atë që pretendojnë ata, por kundërzi ky hadith domethën është argument kundër tyre, sepse siç e thash të vetë teksti i hadithit tregon që këta persona njihen që dalin nga xhenemi njihen nga shenjat e sejsdeve, dhe i fundit e tyre i tyre, kushtuar në hadith i fundit i tyre është një person i cili tregon për shkrimin e jetën në xhenem. Mzi do dalë. Në përdesë të dhall, i fundit i tyre tregon që ata të gjithë kanë të cilësinë për bashkë qi nifën nga shenjë tësë. Sëcjs. Kështu që ata domthonë që kanë gjithë personat të cilët domon bëkan sëcjs dhe Allahu subhanahu wa taala. Ky është argumenti tyri i tyre i dytë domthonë që pretendojnë ata. Argumenti i tretë Argumenti i tretë është i ngjashëm me argumentin e dytë është dihet i personit i cili domodin kur vdesi thot fëmijët vet domodin që ta djegin trupin e tij se nga Afrika sa mos po tani gjallë lloj i madhur do të dënojmë në Indonisë ka dënuar asnjë përpara atij dhe mastej. Edhe, edhe thot ha di që ky person thot, nuk ka bërë vepra të mira kurrë. Dhe kur kur vdes domodin kur do vdeste domodin i thafën një vetologji dhe edhe kshovën fëmijët ti. e tij. Pastaj ringjall lloj i madhur dhe i thot pse e bëre këtë gjerobim? Do të bëra në Afrikë për te, dhe ai lloj i madhur e fal. Hadith thud nuk ka bërë punë një përveç të uhidit. Kështu dhud në, në, në një për i trasmetimit hadithit, të tjetë di thud nuk ishte bërë punë një rakur përveç të uhidit. Një përfati ishtë, kjo është problematikë e tyre e mërgjive që ata mendojnë që të uhidish vetin felgoje. Dhe nuk ka rinë të kuptojnë do të që të uhidish me zemër, me në kohet dhe në gjumëtyr, dhe për të legje ka në tërgutit të, të artë, Kontributi i tyre, të kem përmendë fjalën e Shehu të Muhammadul Habe, thotë nuk ka kondadim në mjet dietar automatik, se te urhidi duhet patetit me zemër, që është njoha, tiet me gojë që është përhere dhe tiet me vepra që është zbatim i urdhave ndalesave. Nëse njeriu synon një prej këtyre trejave, luhet musliman. Kurse ata kur thonë që nuk ka probleme, mirë, vepra më një kurrë, vetëm vini ta përfitojë që to hidhësh në dentë thonë me gojë lajra, dhe ata kanë kanë shprehur sot edhe kanë djuvën në veçëmi. Diskutoshë për për për njerëzin cili domoshta po në gojë që janë musliman, edhe pyete ai personin. Ti e quan musliman një personin cili as nuk falet, as nuk agjon, as nuk jep zakat, as nuk bën haç, as jetë i pa, po po musliman. Muslimani se Isus sot. Isus ka tëuhid. Çfarë tëuhid nikaj? Edhe pse me gojë se që një Zot është, ky tëuhid. Përfitonin ta dohet të të ridëjë edhe në këtë gojë, që po kishte qenë këtu tëuhid dhe kishin thon mushrikët e Mekës të parët përpara këtyre sot, ne po mushi të Mekës dhe kuptonin shumë mirë që fjalët e Uhind la ilallahu, do thoshej, do thoshte shumë gjëra, prandaj nuk e thoshin. Ku se ta sot nga që nuk e dinin se çfarë do thotë, prandaj e thon, edhe e bën kundëtonën e tyre për ditë, kundër kësaj fjalës. E, e kundërshtojnë fjalë për ditë dhe e thon tutmë fjalën, sepse nuk e kuptonin. Kur zotat dikur e kuptonin dhe nuk e thoshin sepse e dinin se çfarë do thoshte ta thoshin. Çuçi që, të thoshe të thoshe. që, që Që ai le do luajë do të çel goje, por është fjalë edhe vepra. Edhe Turhidi nuk është vetëm gojë, por është edhe me vepra. Gjithashtu ka kontribuar shumë të mirëçi këy personi, domethënë dyshoi në fuqinë e Allahut Subhanetullah. Ai mëndonte që poqese të digjësh në turbetit dhe përse pluhur, nuk e ringjallën do të humbojë modëruar. Domethënë ky ka jetuar në koj, koj një kohë që koignorancë ai të madhe se ky nuk dinte të thotë detaj. Që kush dyshon që Allah e ringjall, më nuk e ringjallot njeriu, ky ky dëm e feja. Përëndë person. A bezonë që ajo të ringjat krejtë. Nëse i thot nuk besoj që ringjallën, ai s'do të mos i marr. Si kusërëmarr fare. Nuk e shfarë mos i marr. Kurse ky person e besonte ringjallën përgjithsi, vetëm se ishin një detaj, ky mendonte se ringjalli vetëm kur trupi është normal, por është një ndër normal, nëse nëse ti e bëj pluhur trupin, atë nuk ringjallot atë. Kishin kishin domon dukuri që kishin një rancë më e. Jinë ne i lëko atinkun njerëz që pau sukaj shumë një rancë. Mund krahasohet gjendëti me me njerëz me njerëz kur ata kanë dije dhe njohin në vërtetë se kanë mësuar një në vërtetë dhe vërte, diçka tjetër. Ky hadith i flet për një person i cili ka ekzistuar në kohën e parë të Islamit. Mund krahasoj një person që ka ekzistuar në kohë kur s'ka pas profet më aktual në kohën e tij, në kohën saq kur Kur'ani ekziston më njerëzve, atë krahasohet ajo ai rasti atëherësh në kohën ku qëndron eksistencë profetëve, në kohën e eksistencës profetëve quhet el vetra ë në mendimin e disa dietarës, nuk e thënë kurrë që ka qenë një uranc shumë madhe. Më e madhe. Mund krahasohet edhe në rastin kur njeriu sot e ka Kur'anin dhe Sunetin e profetit sallallahu aleyhi ve selam e kanë të frejsin çifurse të kanë të thënë vetë profet sallallahu aleyhi ve selam sot me ne. Qëani ja soj. Në traditën e pokte hadithit thuhet që ky personi kishte mendim të keq për punën e tij. Domethënë Nuk ka bër më vetëm mirë, shpjegohet te te te tek një transmetim tjetër thon nuk kishmë ndënë asnjë punë, domethënë që pas sa bër punë këy, mendon se kishmë ndënë asnjë punë ti. Mendon ndonjëj që punët e tij nuk e shpotoi te kallao më dorë. Domethënë ky ky lloj transmetimi e vërdeton që ky person nuk pasi që nfarë i di, domethënë siç pretendojnë ata, por pas sa bër vepra, po vepra ti domethënë mendon se ky nuk e shpoton. Hadithi jeti që përmendën ata është hadithi i Hudheifit që përmendëm në fillim, i cili thotë do do të zhduket Islami thotë si si do vjetrohet si vjetrohet rropa. Derisa nuk do të dinë njerëzit ç'është xhagjërimi, ç'është namazi, ç'është haxhi, ç'është sadaka, do ngrihet libri i Allahut për një natë, nuk do ngelen në tok asnjë jetot. Do ngelen një disa grupe njerëzish, burr, burra dhe gra pleçë të plaka, të munden mosh. Do thonë kemi kemi paar thë baballarë ta gjithëshën fjale la ilaha illallah dhe ne e themi ata. Dhe i thotë sile, e qëfar do bi i bën këfjale lajle në la kura ata nuk, nuk dinë që është namazi, që është ajgjerimi, që është hajgjën, që është sadakaja? Edhe i këthe u shpinën, dhe se kur e përslitit të reherë, i thahë dhe i fe, do di shpëtoj ata në zjarri. Do di shpëtoj ata në zjarri. Thonë këta cilët të predendojnë që janë në kjitë në hesunit për endhumburë, Thonë që kjo hadit të regon që nënsi namazit dhe dhe më thonë edhe që i letë gjitha vepër normalisht, nuk është qafirë po është besimtar e shkotuar në zërë qëhënimin. Përgjë i është i qartë. Kjo hadit nuk ka lidhë të farme të e vëthërë. Se hadit i fletë për personit cilin nuk i di të ligjit islamit. Dhe më thonë nëse një person sot jeton në i vënd kuaj nuk ka mundësit i mërri islami, ka të gjuar që unë e muslim Di fillo Allah, nuk i kam brit as edhe lei mjetër. Themi ky person është është patitur. Ky është justifikuar. Kjoj nuk ka lidhje me temën tonë. Ne nuk flasim për çdo person i cili nuk ka njohuri rreth istamit dhe nuk ka pasur mundësi të mësojë istamin. Ne flasim për personin cil i cili ka njohuri ose ka pasur mundësi më të mësojë këtë njohuri dhe s'ka dashur më ditë fare për çdo gjë. Që shëhaditi flet, por ka tjetër, logorit në hadith thuhet që do ngrihet libri Allahu në qell dhe, dhe nuk do ngjiten toka asnjë jetë. Nuk mban mend njeriu më asnjë jetë kur kornor ska më qenë. Do të thonë det koherencë totale të njerëzit, ko e fundit. Që ky hadith nuk ka lidhje fare me temën. Mbasëhtu duket e çuditshme, po këta hadithe kanë përdorur sot shumë për këto bashkëqendrë dhe përdorin si argument që të kryqëzimit. Vetëm ja, për Allah shpoton njeriu. Nikoj që këtu flitet për rast kur s'ka s'ka dieni. Dhe hadithi etjerë është hadithi muadhit kur dërgoi profetin sallallahu alajhi wasallam në Mekë ithaletit gjëja e parë në cilin ti fton njerëzin filloi la ilahe illallah nëse e pranojnë atëherë tregohu që Allahu ka bërë dorë detyrë do të falin për zbaktut nëse e pranojnë atëherë do t'tregohu për zakatin edhe thonta ky person që domodinë që hyri në Islam a hyri me vetëm la ilahe illallah nëse ai po hyri atë kjo tregoi që një person i çunka musliman vetëm la ilahe illallah edhe po u fal çu do të bëj Përgjigja është, në dhënë që këllë argumentimit në është nga argumentimet të qundishme, është si argumentimet të tyre që adhurin varrët, të cilë të, të, të, të, të i qunjë vetë të tyre musliman edhe pse ata i bëjnë shokë Allah dhe adhurin varrët. Të në dhënë si bisi pasaj që pojnë për tha një ulejnë në lasur, ta përmysit dhënë janë pasaj me gjunafe, nuk ka blema i musliman shkëtëuar të këllohë. Në i kohë që kjo dhe më thënë nuk ka që fjalla lajnë në Allah është fjalla e cila e fut njërju në fejë. Por, këte fjallë, kërë e thod njërju, e thod, dhe më thënë dhe kërkohet për njërju të thod, dhe këpërësor kushtet të sajë. Edhe prej kushtet të sajë, që të zbëtoj regullet të sajë. Për shumë kështonë, as kushtu nga e mërëton të adhore dhe që laot, atëherë hea pra adhore Allahun. Me qëti përë të dhe që Kër zikoh e ish për të azurë Allah, nëse ti nuk azurën, këtë rëvë t'i gjithë, ta për endimi që dhe thua, laj, laj, lëllat, vetëm Allah me ndonë të azurë, kuptëm? Shqyë që ves vje laj, laj, lëllat, la, po të kuptoni këtë dhe kjale, ka nuk dhe thoshin të të argumentim, për ta nga që nuk u kuptojnë, dhe me ndojnë sa e shë vetin kjergoje, kur që shëtë të shëpëton, për endaj dhe, dhe me ëh uh, kjo një fjalë a bën dobi pa gjëra të tjera apo edhe gjëra të tjera ato normalisht kjo që thon u dhej mirë nëse i person thon Lajlullah Muhammed Resulullah por nuk bëson as me like-et, nuk i bëson me like-et, nuk i bëson dibrat, nuk i bëson ditë gjykimit as ka deri. Ço musliman? Një, musliman. Allah thani jo nuk është musliman. Po më kushtelën më pas sot këtu ky për të sa hyrën një sa me këtë gjëra qyt musliman. Nëse ata thonë jo, po problemi është domosdoshmë që duon bësu dot ose të ken kushtet e fesë, vëllai, them gjithashtu të të tjerat kanë kushtet e fesë edhe më. Çka? Si do të ndërveshje leilallah, nuk u shifel gojë, do të thënë, por ajo ka disa kushte, si dhe kushtuni plotson, ai nuk quhet besimtar, edhe pse pretendon atë me gojë. Është në një dietar ka treguar domosdoshmë që leilallah është kusht për hyjen e një njeriu të fe. Dhe jo për vazhdimsinë e një njeriu të fe. E dhe shemu për këtë jetë nuk shumët, shemu të të regoj një një rastë, nësi një person mërë abdes, mërë abdes dhe fillon falet. Në gjatë namazi i prish abdesi, namazi të ishi saktë, nuk është, përse, përse ju po, ja. prish abdesi? Për i dhe u mërë abdesi, për po, e për i prish abdesi. Në në t'i vërtet mërë abdesi, për abdesi që mërë ti nuk, nuk, nuk, nuk, nuk është punë që për i morë një paset dhe, dhe dhe dhe dhe dhe të të gjukim të abdesi. Po e mora avdesi një herë, në nëse mund prishë të do ta marrësh përsëri, kështu të kenë në Allah, ti vërtet e sepse në Allah, po qesë ti nuk nuk kujdesesh për të dhe azgjesosh atë me një fjalë, atë nuk ka më vlerë. Kështu që për punën e namazit, kusht është ta marrësh avdesin dhe ta ruash atë derisa ta marrësh namazin e jetë qoftë namazi i saktë. Dhe në Allah, kusht është ta thuash atë edhe të kujdesesh mos e mos azgjesosh atë, desha të të qojë Allahu në mundur. Qi qutë e saktë. Ta, vonë me çeti hyrë fe, atë bëj çat duhet, vazhdon nuk del më. Mund të fshi bi sipas vendimit të tyre. Kjo kë nuk është e saktë. Njëto gjë ndodhën shumë mbi di samit. Nëse një person martohet, vallë madhuka vendos digjin martetë të divorsit, ta thon përdesë se kë u martua, atë ndonë do të bëj çat dojë se nuk ndahet më. Nuk ka më divors. Ta në një kohë që njeriu ndonë mund të martohet, mund të divorcohet. Ka vënë sa logjika doktorë dhe punis tam, njëri mund thonë la ila, pastaj bën edhe veprat që lëngjen kafja. Shkjo që fe la ila ila Allah është kusht i njëjtu të hyjë në fe, por për të qëndruar përsëri në fe ka disa kushte të, të tjera, të cilët janë plotësimi asaj që ka treguar profeti sallallahu alajhihi wasallam në hadithin e muadhit. Shkjo argumentimi me hadithin e muadhit është argumentim më çuditshëm. Sidomos kur ki e para syzi që muadhi është vetëm na transmetusit ë në ata dietarë mundën në ata dietarë sahabëve që kanë thënë që lënë sin namazin xafir. Domund vet vet mua që transmetuesi të, të hadithit. Hadithi që thotë që e ka dërguar profeti profe profe sallallahu alajhi -sall ve sellem, është po i cili si thotë kush nuk fal namazin, denja feja. Kan treguar të lëgjeje dietarët. ë për këtyre dietarëve ka përmendur Ibn Hazmi, Imam al-Mundhiri, Abdul Haq al-Shibli, Ibn al-Qayyim dhe të tjerë. Kanë të reguar që Muadhe është i mendimit që kush le një namaz dhe nga feja. Thot ibn Huzmi, kanë të reguar i më, më mund dhe i nga ibn Huzmi të këtë fjallë thot. Êshtë er, transmitur nga Umëri, nga Mdurrahmanu Nërufi, nga Muadhe ibn Gjebel, nga Buhorera dhe, dhe sahab të tjerë, që kush le një namaz dhe vetëm, me dashë, desat alkoha, a i denja feja isame, dhe nuk dim që asin, nuk dim që në i përjë sahabet i këtë kundur shtuar në të të mendim të sahabë Të është i vetë muadhi, i cilë e transmitu se si hadizit jemenit që ka dërgur Prof. S.A. A i vetë dhe që nënë Selmanës i Shafirë, kurse ta e përdojnë hadizit që i ka transmitu veta i për të nëndërshtuar mendimi që a i vetë e transmituar. Qarë? Në në në në të taj bje që i kërtojnë hadizit më më njështë a i vetë muadhi. Gjithashtu, thotë El Hafez Abdull Adhim, thotë, kanë qëndi një grupë sahabësht të cilën kanë qenë që një kush, kush e një namaz me dashi, Dersa të alkohë, a jeshë mëzbesim parë, për e ty është umër në Khattabi, Abdullam në Suudi, Abdullam në Abansi, Muadim në Gjebel, Gjebim në Abdillah, Ebu Darda, atër kemi umër në Khattabi një, Abdullam në Suudi 2, Abdullam në Abansi 3, Muadim në Gjebel 4, Gjebim në Abdillah 5, Ebu Darda 6, e gjithashtu këtumër për parë momëm përmëndu me Buhrerën 7, përmëndu me Abdullrahman ibn Aufin 8, tan tet sahab gjithashtu dhe Ali ibn Abi Talib në edhe kanë përmendën nga sahabë të tjerë edhe thotë më nuk e jem, zotë dia drejton nuk dije, thotë më nuk e jem, që nuk dihet në një prej sahabëve të këtu kundërshtuar këta në sot çështje. Edhe çuditshmi më pse tani më thënë njerëz këta bashkollësit tanë thon në në është transmetuar nga sahabët që nësin namaz nuk ushëfir. E tregoj një tekst një ha, një, një fjalë të të një prej sahabëve, të ka thënë një fjalë e cila domosdhem Kupton çdo kush çfarë ti pëlqejë ti. Nikoj që këta vetë kanë kanë shprehur sahabët e Xhmawun që ka vënë përpara. Edhe thonë nuk dihet që një prej sahabëve konzonte kufër lënë në veprë të mirë për veçëmëmos. Do të thonë të gjithë sahabët, ata vetë sahabo kanë një dëshmitar vetë, dë të dëshmojnë që sahabët të gjithë konzonin kufër lënë namazit. Edhe dita tash i thonë, jo ka pas sahabëve që nuk e konzonin kufër. Doon këta e dinë më mirë se ata që kanë qenë vetë më ta kanë mëduar më tash. Edhe dita më mirë këto lëgjet e marrin tekstet e tyre. Ose ta kuptonin më mirë se sa ata, ose ta janë duke hap port humi dhe kanë hap port humi me to që bëjnë. Ideja përgjithëse më është që këto argumente që përmendin ta në lidhje me çësën e akuzës murgjive, janë argumente pa lërer, nuk kanë lidhje me temën fare dhe këto domethënë vin ose nga keç kuptimi argumentuesve ose nga synimi të këqija, siç ka përmendur komisioni i përhesëm, edhe pse shumica e argum, argumentimit të tyre vjen nga keç kuptimi argumenteve, Allahu na ruaj të të dyve. Qëllimi është që në gjdoj argument që përmënd përmën një ta, për të cilë e ku mund të koptojnë në përmën e jashme, mund të koptojnë përmën e jashme që, që imani vlenë pa punë, është pa vlejerë, sepse e bjenë këndështim me argument të vetari që kemë përmënd për para, dhe me një gjmavë në se lefeve, për kundës i hadithet duen bashkuar gjitha, për të koptojnë për të të vërdetën që në duhet në musimave, nësë Allah në mad